Allora Documentando, oltre a essere sul online sul sito documentando.org, è visibile anche eh, sui cellulari o sui tablet attraverso eh, un'app. Sia per Android, quindi che si può scaricare gratuitamente da Google Play O anche da iPhone su Apple Store, sempre gratuitamente Abbiamo fatto delle modifiche, Bruno Migliaretti che è il curatore della parte informatica Ha creato queste due app che sono tecnicamente ineccepibili e quindi per chi ha voglia di vedersi documentari online e anche sul telefonino c'è questa nuova novità ecco ecco quindi saranno gratuiti anche nella visione oltre che nel fatto di poter scaricare appunto gratuitamente l'app sì noi abbiamo fatto questa scelta perché il progetto è sostenuto dalla Emilia Romagna Film Commission eh, per la promozione cinematografica eh, di conseguenza eh, non c'è bisogno di nessuna iscrizione né sul sito né sulle app, ma è direct l'accesso, questo per facilitare il più possibile la visione di documentari, di autori importanti del nostro territorio, ma non solo, e, e di opere che non si, non si trovano più in altre piattaforme eh, a pagamento e quindi eh, sono dei lavori che in qualche modo noi abbiamo conservato, tutelato. Abbiamo anche fatto delle digitalizzazioni eh, di materiali che erano in analogico, quindi stiamo procedendo in questa direzione per salvare eh, i documentari dal 2000 in poi. Ecco, veniamo invece all'altra novità, ovvero cinque nuove storie fruibili tra cui compare anche il nome di Antonio Martino che si è laureato proprio qui a Bologna al Dams. Esatto, Antonio Martino è un, è, un, è un regista che comunque vive il nostro territorio, pur essendo di origini calabresi, abbiamo due suoi lavori, liguri del 2009, Gara du Nord eh, del 2006 di conseguenza sono due lavori importanti eh, della sua formazione esatto oltre a questi ce ne sono ci sono anche tre nuovi documentari che sì, è possibile vedere abbiamo i, i documentari di Daria Menossi che addirittura risalgono al 1997 e anche 2003 e 1998 che sono delle opere inedite per, diciamo la parte social e web, in quanto erano state fatte solo delle proiezioni cinematografiche. Poi abbiamo anche un nuovo autore, Pietro Medioli, con Mezzanotte a Mosca del 2001, che tra l'altro ha faranno a Parma una sua personale con tutti i suoi lavori, quindi eh, noi in contemporanea a questa sua personale a Parma, eh, negli stessi giorni manderemo altri suoi lavori online in modo da, così, da avere tutte e due le possibilità. E poi abbiamo dei lavori di Caterina Montani, un documentarista importante come Gianfranco Pannone, che nel panorama italiano è uno dei più conosciuti, E anche in questo caso di Pannone abbiamo veramente un progetto inedito, visto pochissimo, sempre solamente con proiezioni molto specializzate a Parma. Adesso io lo dico in dialetto perché il titolo è Tridcumè, la bula progetto Barricate del 2014. Bene, quindi insomma l'archivio eh, di Documentando cresce sempre di più, vogliamo ricordare Enza dove trovare il tutto, oltre che nell'app che ci hai raccontato prima. Sì, sul sito documentando.org troverete i documentari divisi anche in aree tematiche, oltre che per nomi degli autori e abbiamo da ambiente natura, arte, architettura, biografia, cultura, politica, e società e anche spettacolo e musica e sport, quindi di tutto.